Спіймала тінь. Ферро сиділа на духу складу, примруживши очі через яскраве сонце і вмостившись на схрещених ногах. Вона спостерігала за човнами і за людьми, що з них висипали. Виглядала Юлвея. Заради цього вона й приходила сюди щодня. Між Союзом і Гуркулом точилася війна. Безглузда війна, скупив билачок і без боїв, і тому до канти не плавали кораблі. Однак Юлвея мандрував куди хотів. Він міг повернути її на південь, щоб вона зуміла помститися гуркам. А до його прибуття Феро вимушено стирчала серед біляків. Скреготала зубами, стискала кулаки і кривилася від власної нікчемності, від нудьги, від думок про згайний час. Вона би помолилась Богові, щоб Юловей з'явився. Але Бог ніколи не слухає. Джезаля Дан-Лютара, хоч він і дурень, із незрозумілих її причин обдарували короною і зробили королем. Тепер Бояз а Ферро була впевнена, що він стояв за цим всім, проводив із ним увесь час. Поза сумнівом, досі намагався зробити з нього людину, яка вестиме за собою інших. Так само, як це було весь довгий шлях через рівнину і назад, а тоді результати були скромні. Джезаль Дан-Лютар – король Союзу. Дев'ятий палий, якби почув це, довго і сильно сміявся. Уявивши, як він ригоче, Ферро всміхнулося а тоді усмідомила, що сміхається, і з волі припинила. Бо я обіцяв їй помсту і не дав їй нічого, ще й покинув її тут без Немав в неї причини усміхатися. Ферро сиділа і спостерігала за човнами, виглядаючи Йолвея. Вона не виглядала дев'ятипалого. Не сподівалася побачити, як він, згорбившись, вибриде непристань. Сподіватися на не таке було б дурнувато по-дитячому, Годилося б тій дурній дитині, якою вона була, коли горки обернули її в рабство. Він не передумає і не повернеться. Вона про це подбала. От тільки дивно, що їй досі здається, ніби вона бачить його серед людей. Портові робітники почали її впізнавати. Якийсь час вони до неї кричали. «Спускайся сюди, красонечко, і поцілуй мене!» Гукнув один із них, і його дружки засміялися. Тоді Фера бурнула йому в голову пів цеглини і збила його в море. Коли бідулаху вилавили, він уже нічого не міг їй сказати. Ніхто з них не міг. І це її цілком влаштовувало. Ферро сиділа і спостерігала за човнами. Сиділа, доки сонце не опустилося, яскраво освітивши хмари знизу та обсипавши мінливі хвилі іскрами. Доки юрби не позникали, вози не перестали їздити, а крики гамеру у доках не перетворилися на запорошену тишу. Доки і вітерець не почав холодити феру шкіру. Юлвей сьогодні не прийде. Ферро злізла з даху складу і подалася за вулками до Мідлової. Саме тоді, коли вона йшла тією широкою дорогою, з-під глипуючи на людей, які її минали, до неї дійшло. Хтось йде за нею назерці. Гарно і обережно. То наближається, то віддаляється, залишається поза полем зору, та зовсім не ховається. Вона звернула кілька разів для певності, а він усе йшов і йшов за нею. Він був повністю вдягнений у чорне. Мав довге пряме волосся і маску, що закривала частину його обличчя. Весь у чорному, як тінь. Як ті люди, що гналися за нею і девітипалем, перш ніж вони подалися до Старої імперії. Феро стежила за ним краєчком око, в жодному разі не дивлячись на нього прямо в жодному разі не показуючи йому, що вона знає. Невдовзі він сам про це довідається. Вона звернула в якийсь зачуханий провулок, зупинилася і почекала за рогом. Притулилася до брудної кам'яної кладки, затамувавши подих. Байдуже, що її лук і меч зараз далеко. Єдине зброя, що їй потрібно, це шок. Шок, а ще власні руки і ноги, і зуби. Ферро почула, як наближаються кроки. І він обережно, м'яко ступаючи по провулку, так тихо, що вона ледве чула. Вона зрозуміла, що всміхається. Приємно мати ворога, мати мету. Дуже приємно, коли в тебе так давно її не було. Це заповнило порожнечу всередині феру, хай її лише на мить. Вона заскрегоділа зубами, відчуваючи, як і в її грудях зростає лють Гаряча і захоплива, надійна і знайома як поцілунок давнього коханого, якого дуже бракувало. Коли чоловік завернув за ріг, вона вже замахувалася кулаком. Кулак із стріском врізався йому в маску, і чоловік хитнувся. Феро насіло на нього, б'ючи його по обличчю кожною рукою так, що його голова гойдалася то вправо, то вліво. Він спробував намацати ніж, але зволікав і потерпав від запаморочення, та й не встиг клинок вийти із піхов, як Феро міцно схопило чоловіка за зап'ясток. Вона ліктем врізала йому так, що його голова різко гойднулася назад і так тицнула його в горло, що він забулькав. Вирвала ніж із його обм'яклої руки, крутнулася і копнула чоловіка в живіт, він аж зігнувся. Її коліно з лихим ударом врізалось йому в маску, і він горілиць гепнувся в багно. Феро опустилася й собі, міцно охопивши ногами його стан, поклавши перед пліччя йому на груди і притиснувши чоловікові до горла його ж ніж. «Диві!» Прошепотіла феру йому в обличчя. «Я спіймала тінь!» Бульк долинула з-під маски. Очі в чоловіка досі були закочені. «Важко розмовляти в цій штуці, так?» Вона різким порухом ножа розітнула повороски на його масці. Клинок залишив у чоловіка на щоці довгу подряпину. Без маски він здавався не таким небезпечним. Був набагато молодший, аніж вона думала... Підборіддя в нього було осипане прищами, а на верхній губі росло схоже на пух волосся. Він смикнув головою, і його погляд знову сфокусувався. Чоловік загарчав, спробував вирватися, але Феро міцно його тримала, та й один дотик ножа до шиї хутко його заспокоїв. Чому ти за мною йдеш? То я блюдьне. Ферро ніколи не відзначалася терплячістю. Зараз, коли вона сиділа на своїй тіні, їй легко було розізлитися і врізати йому ліктем по пиці. Він як міг захищався від неї, та вона всією вагою сиділа на нього в стегнах, і він нічого не міг удіяти. Її рука прорвалася за його долоні і врізалася йому в рота, в ніс, у щоку, і його голова, смикнувшись назад, ударилася об на бруківку. Чотири такі удари, і чоловікові розхотілося боротися. Його голова безвільно відхилилася назад, і Феро знову присіла над ним, пхнувши на йому під шию. У нього з носа і рота витікала кров із бульбашками, що темними цівками стікала з обличчя збоку. То що, йдеш за мною? Я просто дивлюся, голос, що долинав із його закривавлених вуст, урвався. Просто дивлюся, я наказів не віддаю. Гурські солдати не віддавали наказів перебити народ Ферро і зробити з неї рабиню. Це не робить їх невинними. Це не врятує їх від неї. «А хто віддає?» Чоловік кашлянув, його лице засіпалось, а його розпухлих ніздрів вирвалися бульбашки крові. І все. Ферро нахмурилося. «Що таке?» Вона опустила ніж і кульнула його вістрям у стегно. «Гадаєш, я ще ніколи нікому не відрізала прутня?» «Глокта!» – пробульмотів він, заплюшивши очі. «Я працюю на глокту!» «Глокта?» Це ім'я нічого для неї не означало, та з цього можна було починати. Феру підняла ніж назад до його шиї. Гуля у нього на горлі здіймалася і опускалася, злегка торкаючись леза клинка. Феру зціпила зуби і насупилась, повирішила пальцями на руків'ї. У кутиках його очей заблищали сльози. Найкраще покінчити з цим і втекти, так найбезпечніше, та їй важко було вирухнути рукою. «Скажи мені, чому цього не слід робити?» У чоловіка в очах з'явилися сльози і потекли по боках його закривавленого обличчя. «Мої птахи!» – шепнув він. «Птахи? Їх нікому буде годувати, я, звісно, заслужив на таке та мої птахи, бо вони нічого не накоїли». Ферро примружилася на нього. Птахи. Дивню людей бувають причини жити. Її батько тримав одного птаха. Феру пам'ятала, як той висів на жердині у клітці. Нікчемна істота. Та навіть літати не вміла, тільки триматися за гілку. Батько навчав птаха вимовляти слова. Феру пам'ятала, як дитиною спостерігала за його годівлею. Колись давно, перш ніж прийшли гурки. Просичала Ферро в лице чоловікові і притиснула ножа до його шиї. Він налякано зіщулився. Тоді вона прибрала клинок, підвелася і стала над ним. Як побачу тебе знову, тобі кінець. Вертай до своїх птахів, тіне. Він кивнув, виречивши в мокрі очі, і Ферро розвернулася і побрала темним у сутінки. Перетнувши міст, виконала ніж. Той булькнув і зник, і по мулкій воді розійшлися кола що поступово ширшили. Залишити того чоловіка в живих, напевно, була помилка. Її досвід показував, що милосердя – це завжди помилка. Однак сьогодні вона, здавалося, була схильна до милосердя.